6. Fejezet Az előzetesen kialakított vélemény nem könnyen változik meg. Olivia azt már látta, hogy a nagyház nem olyan hatalmas, mint amilyennek elképzelte, ám bár a belső terek elképesztették. Az utóbbi hónapok során a fényképek tanulmányozása közben maga elé képzelte a szobákat, az alkóvokat, a kanapékat, a pamlagokat, a tizennegyedik Lajos korabeli székeket, a társalgó, lakomázó, alvó vendégeket, kísérteteket. A valóság ehhez képest fakóbb és egyszerűbb volt. A berendezés, a formatervezet bútózat és az összkomfort különleges volt, de inkább kényelmes, mint fényűző. Ám nem hagyta magát megingatni, hanem mindazt, amit addig grandiózusnak és hatalmasnak képzelt el, Gondolatban bájosnak és kedvesnek keresztelte át. Itt nincsenek egymást követő zajos ünnepélyek. A vendégeket gondosan megválogatják. A partik nyilván szűk baráti körben zajlanak. Az első szint egyik felén volt egy étkező és a konyha, a másikon egy nappali. A nappaliból nyílt egy fogadószoba és egy dolgozószoba. Ezek kezdetben hálószobák voltak, Magyarázta Natali. Ha nőtt a család, felhúztuk a második emeletet. A második emeleten négy hálószoba kapott helyet. Az egyiknek csukva volt az ajtaja, de a többit Natali megmutatta nekik. A berendezés szép volt és praktikus, szemlátomást a kényelmet szolgálta. A legjobb azonban ezután következett. A folyósó végén keskeny lépcső vezetett felfelé egy tágas helyiségbe, mely a ház mögötti szőlővel borított dombokra nézett. Ez volt Natali dolgozószobája, ahol újabb macskával, egy Ahmed nevezetűvel ismerkedhettek meg. – Ahmed? – kérdezte tesz, és egyenesen az állat felé indult. – Pelsz a macska, az állatorvosé volt, de mindig összetűzött a többi állattal. Azért mondtam a múltkor a telefonba, hogy ne hozzanak kedvenc állatot. Ha megjelenne itt egy kutya, csak úgy szállna a szőr. Ahmed nagyon heves, mérsékletű cica, de te tetsz el neki, tesz. Na nézd csak! Tesz már térdelt, alsza egy szintre került a perzsa macska fejével. Az állat egy brokát borítású lábzsámoljon ült, és egyáltalán nem bánta, hogy a kiskezek simogatni kezdik. Nem szokott lejönni innen, jegyezte meg Natali. Nem vegyül a lenti népséggel. Ahmed, illik rá a név, nem? De igen, jelentette ki Tesz lelkesen. Ez az én padlásszobám, mondta Natali Oliviának. Itt fogunk dolgozni. Oliviát úgy elbűvölte a környezet, mint Tesz a cica. A modern életre itt csak a mennyezeten nyíló ablakok és a kompjúter emlékeztetett. Az íróasztal sötét fából készült, a két oldalán két kárpitozott szék, a díványt vastag básony fette, a falakon mindenütt polcok, a polcokon értékes könyvek. A lámpák részből készültek, ernyőjük szemlátomást régi. A rojtos szőnyeg kifakult. Még Ahmed körül is egy letűnt korlevegő jelengett. Ebben a szobában megállt az idő. Olivia el sem tudott volna képzelni ennél alkalmasabb helyet egy múltról szóló történet megírásához. Még az illat is egy letűnt kort idézett, a szó lehető leggazdagabb értelmében. Olivia habozás nélkül itt maradt volna a délután hátra levő részében. Natalinak azonban más tervei voltak. Miután megnyugtatta teszt, hogy a cicákkal annyit játszhat később, amennyit csak akar, visszavezette őket a második emeletre, ott végig a folyosón, s egy keskeny mellék folyosón át az új szányba. Ez is kisebb volt, mint amilyennek Olivia korábban elképzelte. Nem egy nagy társalgót körülvevő kis szobákkal és minikonyhával felszerelt szárny volt, hanem a hátsó terasz fölé épített, csupán három hálószobából álló kis rész. A méretbeli hiányosságokért azonban bőséges kárpótlást jelentett a hely egyedisége. A berendezés egyszerű volt, de szép, ágy, fotel, Íróasztal és öltözőasztal volt mindegyik szobában, mindenből éppen a kellő mennyiség. A virágos függönyök jól illettek az átterítőkhöz, a plüsszőnyegeknek finom pasztel színük volt. Az egyik hálószoba elkülönült a többitől. A másik kettőt nagy szoba kötötte össze. Natali ebbe a kettőbe vezette őket. – Ha kéket szeretném, – súgta tesz izgatottan, – hátrahajtva fejét, hogy a szemüvegén át az anyja szemébe nézhessen. Olivia olyan boldog volt, amiért a kislány szemlátomást meg van elégedve az új környezetével, hogy bármelyik szobát átengedte volna neki, amelyikre kis szíve vágyik. Neki a másik szoba egyébként is jobban tetszett. A szobában kedvenc színe, a zöld dominált, és ez a helyiség nagyobb is volt a másiknál. Ám az volt benne a legjobb, hogy az ablak mélyedésben ülőpad állt, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílt a vidékre. Az alul nyíló ponyva tető mellett látni lehetett a hátsó terasz egy részét, melyet élénkszínű virágágyások és sövények vettek körül. Látni lehetett a dombon az erdőig nyúló szőlőskertek egy csíkját, és a távolban az óceán halvány kékét. Oliviának egy csapásra megváltozott a véleménye, már nem Natali dolgozó szobájában, hanem itt, az ablak alatti ülésen szerette volna eltölteni a délután hátra lévő részét. Natalinek azonban megint csak más tervei voltak. Korábban megbeszélte az egyik hivatali alkalmazottjának a lányával, hogy felfedező útra viszi teszt. A kislány 13 éves volt, a haja hosszú, szőke és göndör, Rövid felsőrészt és farmernadrágot viselt, és kedvesen mosolygott Teszre, aki ezt rögvest barátságosan viszonozta. Amint a két lány eltávozott, Natali arra kérte Olíviát, hogy menjenek vissza a dolgozószobájába. Felemelt az íróasztaláról egy fényképet, melyet Olivia még nem látott. A fekete-fehér fotó kisméretű volt és szemcsés, s egy kisfiút ábrázolt, aki egy hordókkal teli lóvontatta kocsi szélének, támaszkodott. A fiú kopott, piszkos inget viselt, és overált, mely a combjánál szakadt volt, a térdénél kopott, és a vápánt olyan hosszúra volt eresztve, hogy az overál felső része csak a fiú melkasának a közepéig ért, a nadrág azonban így is a bukája fölött harangozott, minek következtében látni lehetett a piszkos zoknit és a kitaposott bőrcipőt. Olivia éppen elég régi fényképet látott ahhoz, hogy rájöjjön, ez a felvétel a szeztilalom idején készülhetett. A háttér kopár volt, a fiú arc kifejezése komor. Tizenhárom évesnek látszott, de valószínűleg úgy tíz lehetett. Olivia tudta, hogy a nehéz idők a gyerekeket is megpróbálták, és Natali beszélni kezdett. A hangja tiszta volt, az asszony olyan kerek mondatokban fogalmazott, hogy Oliviának már is úgy tetszett, mintha regényt olvasna fel. Megpróbáltam már felidézni a legkorábbi emlékét? Én sokszor megpróbáltam az évek során, mert azt szerettem volna, hogy más milyen legyen. Olykor úgy teszek, mintha az volna. Néha azt képzelem, hogy négy éves vagyok, hallom a szüleim között beált csendet, érzem a feszültséget. De nem látom maga előtt magát a jelenetet. Nem tudom felidézni, hogy egy bizonyos helyen állok, vagy egy bizonyos dolgot nézek. Pedig négy, sőt, már három éves koromban képes lehettem erre. Maga bizonyára fel tud ilyesmit idézni. Ám a mi életünk olyan gyökeresen megváltozott a fekete csütörtök utáni napokban, hogy ezek a korábbi részletek teljesen kitörlődtek. Elfojtottam őket. Így történt. Túlságosan fájdalmas volt a visszaemlékezés. Korábban gazdagok voltunk. Aztán egy csapásra elszegényedtünk. Arra a réges-régi csendre és feszültsége is csak azért emlékszem, mert a későbbi elbeszélések alapján így képzeltem el. A legkorábbi emlékem, amelyet élénk színekkel fel tudok eleveníteni, beleértve az életkoromat, az időjárást, az akkor viselt ruháimat, öt éves koromból származik, arról a napról, amikor Asconcet be költöztünk. – Öt éves korában költözött ide? – kérdezte Olivia. – Igen, annyi voltam. – Akkor hát a maga családjának a tulajdonában volt Asquanset? Natali elmosolyodott. – Aha, azt gondolta, beházosodtam ide. Nem kell zavarba jönnie. Nem maga gondolja így egyedül. Haszkón szetett a nyilvánosság előtt mindig Alexander képviselte, kézenfekvő, hogy az emberek úgy hitték, ő volt itt előbb. Nos, a sok félreértés közül legyen ez az első, melyet a történelem tisztáz. Egy másik pedig biztosan a pénzügyekhez kapcsolódik. Korábban gazdagok voltunk, aztán egy csapásra elszegényedtünk. Olivia sokat dolgozott a legkorábbi fényképeken, mégsem jutott róluk eszébe a szegénység. Gondolatban már éppen a gazdagságból nyomorba, nyomorból gazdagságba folyamatot kezdte végigjárni, amikor Natali folytatta a történetét. Manapság divatos dolog a nagyvárosból vidékre költözni, de 1930. novemberében annak a társadalmi rétegnek a szemében, amelynek létezése a tőzsdétől függött, ez a lecsúszás legbiztosabb jele volt. Az apámnak volt egy bankja. A többivel együtt az is tönkrement a válság után. Megmenthette volna a magáit? Ő mindent megtett. Eladta a nyúporti házunkat. Eladta a Peace arrow -t. Még a családi érekéinkből is pénzt csinált. De a bank túl sok hitelt helyezett ki túl sok spekulánsnál. Ráadásul korábban hitelből is vásároltunk értékpapírokat. A válságnyomán elszenvedett veszteség óriási volt. Apám eladta a New Yorki házat, az autót, még anyám gyémán gyűrűjét is, hogy kiegyenlítse az összes adósságot, és új életet kezdhessünk. Képzelje csak el, mennyit gyötrődhetett. Cserben hagyta azokat az embereket, akik rábízták a pénzüket. Sokan közülük jó barátai voltak. Egyesek épp úgy eladták a házukat és értékes tárgyaikat, mint mi. Volt, aki szegénységbe süllyedt. Mások még ennél is rosszabb sorsra jutottak. Emlékszem, a vacsoraasztalnál olykor, évekkel később is, bizonyos nevek említésére néma csend telepedett ránk. A szüleim sok barátot elveszítettek közvetlenül a válság előtt, majd utána. Olyan embereket, akik inkább az öngyilkosságot választották, mert nem bírták elviselni a megaláztatással, a szégyennel, a teljes pusztulással járó kínokat. Az apám három miatt szenvedett. Nem csak a barátait, de a családját is a tönk szélére sodorta. Valaha volt pénzünk, majd egyszeriben eltűnt. Egyedül a gazdaság maradt. Szégyenszemre kiköltöztünk a városból. Natali elhallgatott. Alszvonásai fájdalomról árulkodtak, pillantása a messzeségbe révett. – És maga mindezt érezte? – kérdezte halkan Olivia. Natali nem válaszolt azonnal. Sokáig tartott, mire visszatért abból a rég korból. – A szégyent? – Igen, éreztem. A hangjából most is kicsendült egyfajta szégyenkezés, melynek korábban nyoma sem volt. Az asszony nem nézett Oliviára. Gúnyolottak az emberek? Natalia kezét fürkészte. Nem tudom, nagyon kicsi voltam még, hogy érthettem volna, vagy hogy emlékeznék rá. A bátyám soha nem említett semmi ilyesmit. Talán kitöröltem az emlékezetemből. A bátyja? Igen, bred négy évvel volt idősebb nálam. Mégis maga örökölte a szőlőgazdaságot. Rettkorán más útra tért, felelte Natali, és újabb hallgatásba burkolózott. Oliviának lettek volna még kérdései, de nem tudta eldönteni, alkalmas-e a pillanat arra, hogy feltegye őket. Natali egyértelműen közölte, hogy a munkához tartozik a kérdezősködés is. De vajon ilyenkor is, amikor nyilvánvalóan fájdalmas emlékekről van szó? Úgy látszott, jól döntött, hogy nem kérdezett mintha Natali is jobban örülne most a csendnek. És valóban, az idős hölgy néhány perc után újult erőre kapott, és visszatért a fiút ábrázoló fényképhez. A szüleim kétségbe voltak esve, nem beszéltek róla. Akkor sem beszéltek sokat, amikor összepakolták a holminkat, és kiköltöztettek bennünket, de most, ennyi év után visszagondolva el tudom képzelni, mit érezhettek. Az életünk gyökerestől megváltozott. Régi világunk elillant, mint a kánfor. A bátyám, Brad, aki akkor kilenc éves volt, csak jóval később mesélte el nekem azt a sötét napot, amelyen elhagytuk New Yorkot. Felültünk a providenszi vonatra, mint azelőtt annyiszor, amikor a Newportban lévő házunkhoz utaztunk. Korábban mindig vakációzni mentünk oda, új ruha volt rajtunk, a bőröngyeink szintén új ruhákkal voltak teli, és az állomáson a sofőrünk vált bennünket a legújabb autómodellben. Azon a novemberi napon azonban régi ruhákat viseltünk, bőröngyeinket és utazóládáinkat a megmaradt néhány holmi töltötte meg. Nem első osztályú pulmonkocsiban utaztunk, hanem másodosztályon. Providence-ben apám egyik alkalmazottja vád bennünket azon kevesek közül, akik még megmaradtak. Jeremiah Burke volt a neve. Évekkel korábban hozta magával apám Írországból, hogy a burgonya termesztést irányítsa a gazdaságban. A gazdaság az időtájt apám hobbija volt. Ide menekült mindig, ha ki akart kapcsolódni az ajos életéből. Társasági téma lett, hogy mindig fekete föld van a körme alatt, amikor visszatér, s ő erre nagyon büszke volt. De akár hobbiból, Akár nem, szerette jól végezni a dolgát. Még ebben is a verseny szellem hajtotta. Ezért volt nálunk Jeremiach Börk. Jeremiach nem csak a burgonya termesztéshez értett, hanem azt is tudta, hogyan kell irányítani egy gazdaságot. Pár hónappal azután, hogy megérkezett, apám már rá is bízta ezt a feladatot. Ír kívül Jeremiah feleséget és gyermeket is hozott magával Írországból. Addig a napig ők hárman abban a kőházban laktak, amelybe hamarosan mi költöztünk. Azon a nyírkos novemberi napon Jeremiah a földeken használt teherautóval jött, értünk. Noha amennyire tudta, kitakarította, a járműnek mégis földszaga volt. Nem voltunk hozzászokva ez az átható szakhoz, mely új és ismeretlen volt számunkra, és azon a napon csak növelte a bizonytalanság és a félelem érzését. Az utazóládákat a platóra raktuk, mi pedig beültünk előre. A következő években a terautó platója szolgált a bátyámnak és nekem fekhejül. Akkor, azon a napon, mint a bátyámtól megtudtam, úgy ültünk elől, hogy egy-egy gyerek a szülők ölében, Jeremiák pedig a kormánykeréknél. Olyan kábák voltunk mindannyian, hogy még a zsúfoltság okozta kényelmetlenséget sem éreztük. Még apám is hallgatott, pedig társaságban ő mindig elemében volt. Délfejét tartottunk Providence ből Amikor a kikövezett út véget ért, hepehupás földutakon zögykölöttünk, de sem arra nem emlékszem, sem megérkezésünkre azt konszedbe. Brad azt mondta, lehangoló volt a hely, és el is tudom képzelni. Fényűzéshez voltunk szokva. azt szkonszett meg minden volt, csak fényűző nem. El sem tudom képzelni, vallotta Beolívia. Nagyon kedves. Nem udvarioskodásból mondom, most olyan szép itt minden. Most. Maga a vidék is. Szerintem épületek nélkül is gyönyörű volna. Natali elmosolyodott. Jó kis lány. a lehető legjobban választottam. A helyén van a szíve. Már csak a valósághoz kell hangolnunk a látásmódját. Én magam nem emlékszem, milyennek láttam először ezt a helyet, a későbbiekre persze annál inkább. Akkoriban nem éppen a gyönyörű jelző jutott eszembe az Konszetről. A bőrk család egy kisebb lakba költözött, hogy elfoglalhassuk a kőházat, és az apám minden tőle telhetőt megtett. Azokat a bútor darabokat, melyeket nem adtunk el, előre idehozattuk, s már a helyükön álltak a nappaliban, a konyhában és a hálószobákban. Jeremiach felesége, Brida rendbetette a házat, olyan széppé varázsolta, ami enni egy 1870-ben épült tanyát lehetett, de mondanom sem kell, hogy e között és a korábbi, New Yorki otthonunk között akkora volt a különbség, mint ég és föld között. A menyezet, a vidéki szokásoknak megfelelően igen alacsony volt, hogy könnyen belehessen fűteni a nyírkos, hideg levegőt, de vízvezeték volt a házban. Szerencsénkre. A ház azonban kicsi volt, sötét, és mindentől távol esett itt a domb tetején. Úgy szólván az életünk metaforája volt. Natali elhallgatott. A szeme a messze távolt fürkészte, miközben ujjai gyengéden simogatták a régi fényképet. KI EZ A FIÚ? kérdezte Olivia. Az idős hölgy döbbenten felpillantott. Kis ideig eltartott, mire összeszedte magát és elmosolyodott. Ez a FIÚ felemelte a képet. Ez a FIÚ az első határozott emlékképem. Azon az első napon késő délután érkeztünk szedbe. Kin voltam a földeken, ahonnan hat héttel korábban szedték fel a krumpli termést. Nem tudom, hogy kerültem oda. Nem hiszem, hogy a szüleim küldtek volna ki az esőbe. Gondolom, el voltak foglalva a kicsomagolással, és nem látták, hogy kimentem. Nagyon kétségbe lehettem esve, hogy ennyire menekülni akartam. Könnyen el tudom képzelni, hogy fuldokoltam a szüleim szomorúságától és az alacsony menyezetektől. A felszántott földek kopárak voltak, csak az eső verte a fekete barázzákot. Olyan messzire mentem, és olyan gyorsan, amennyire csak bírtam, de azért féltem az ismeretlen vidéktől, és csak odáig merészkedtem, ahonnan még láttam a házat. Nagyon messze volt, és aprónak tűnt, de mégiscsak ott volt. Sosem felejtem el. Kis kalap volt a fejemen, ahogy New Yorkban is lett volna, ha ott lettem volna. Enyhén felhajlított karimájú filc az állam alatt becsatolható pántal. Nem illett az esőhöz. A hajam minden lépésnél egyre vizesebb lett, végül csapzottan lógott az arcom mellett. Tépántos cipőt viseltem, mely reggel még fehér volt. Felvorzsoltam valamivel, amióta eljöttünk New Yorkból, de ottkin a földeken hamar besározódott. Lehajoltam, hogy letisztogassam. Mire kiegyenesedtem, a kabátom szegélye is csupa sár lett. A kabát és a ruhám is halványkék volt. A megmaradt ruhatárom legjobb darabjai. Rémültem, megpróbáltam lesöpörni a kabátomról a sarat, de csak elkentem. Minél hevesebben dörzsültem, annál csúnyább lett az egész. Megfájdult a gyomrom. A veszteség érzése, mely akkor szétárad bennem, nem a ruháim állapotának volt köszönhető. Akkor megláttam Kart. Natali szótlanul nézte a fényképet, melyet olyan óvatosan tartott a kezében, mintha aranyból lett volna. Olivia kitalálta a választ. Ez a fiú Karl? Igen, felelte Natali boldog sóhajjal. Ő volt jeremiák fia? Miért csodálkozik ezen? Miért csodálkozik? Hiszen ezzel szerte a korábban megálmodott forgatókönyv. Csak csak azt hittem, Karlal nem légiben ismerkedett meg. Azt hittem, valahonnan máshonnan került ide. Ami azt illeti, máshonnan került ide, ha azt vesszük, hogy Írországban született. Akkor még kis baba volt. És hívták. Aztán, ahogy telt múlt az idő, Valahogyan kárnak szólította mindenki. Az ő mányomas már nyomasint ír akcentusának. Olivia persze egyáltalán nem földrajzról beszélt, hanem a társadalmi rangról. Azt képzelte, Natali valami nagyon előkelő férfihoz megy feleségül. Természetesen tudta, hogy sznopság ilyesmit gondolni is, már pedig ő egyáltalán nem volt sznob. Ám mivel csak elképzelte a történetet, hát herceget látott maga előtt. Régi bortelmerőnek képzeltem, mondta végül tapintatosan. Natali kedvesen mosolygott. De hiszen az. Sokkal jobban élt a borászathoz, mint bárki, akivel az utóbbi hetven évben találkoztam. Nem, mintha ezzel tisztában lettem volna azon az első napon. Beletelt némi időbe, mire megtudtam, milyen növénynő a távoli domboldalon? Ne feledje, akkor 1930-at írtunk. A szeztilalom még érvényben volt. Nem beszéltünk szőlőtermesztésről és borkészítésről, arról meg végképp nem, hogy eladjuk a termékünket. Tilos volt az, amit tettünk. Olivia nem tudta megemészteni a gondolatot, hogy károm Burke egyszerű kétkezi munkás volt. Ugyanakkor minél tovább nézte a fényképet, annál közelebb érezte magához a fiút. Látta már az arcát. A restaurált fényképek valamelyikén lehetett. Azon a felvételem már felnőtt férfi volt, de a szeme ugyanaz. Már-már a közömbösségig nyugodt, és Olivia egyre közelebb került hozzá. Mi volt tehát az első emlékkép? kérdezte. Mit mondott a fiú ott kinn a szántóföldön? Natali lassan leengedte a kezét, melyben a fényképet tartotta. Az ajtóra nézett, és a szemében különös fény gyúlt. Olivia követte az asszony pillantását. A felismerés egyetlen másodperc alatt zajlott. Karl jó jóképű fiú volt, és jóképű férfi lett belőle. Már közel járt a nyolcvanhoz, és a koránál fogva igazán lehetne nyers és lomha. Ő azonban egyenesen állt, s ha a nyers azt jelenti, hogy az alsza barázdált ám megnyerő, a haja ezüst bozont, és a tartása méltóság teljes, akkor Olivia már is elfogadta ezt a jelzőt. Maga is azonnyomban beleszeretett volna a férfiba, ha nem lett volna másé. Natalia férfi kezéért nyúlt. Gyere, Karl, ismerkedj meg olivia -val. Szemlátumást elégedetten közelebb húzta a férfit. – Carl Burke, Olivia Jones. – Isten hozta! – mondta Carl. A hangja nyugodt volt, így önmagában még szemtelennek is hangzott. Ám ha meleg fényű szemét is hozzászámítjuk, akkor határozottan kedves és őszinte. – Épp az imént találkoztam a kislányával. Nagyon aranyos! – Olivia meg épp az imént találkozott a fiaddal, közölte Natalie büszkén. Olivia a homlokát ráncolta. A fiával? Simonnal lenne nappaliban. Helgek Simon, a szőlősked ügyintézője, az ék szemű férfi. Kifürkészhetetlen szótlan típus, mondta róla natali szeretettel, mint az apja. Olivia arra a gondolatra jutott magában, hogy Sebringék előszeretette alkalmaznak családokat. Mivel a találkozásukkor nem hallotta Simon vezeték nevét, és mivel Cart akkor még egyfajta hercegnek képzelte, nem kapcsolta össze magában a két férfit. Most azonban egyszeriben összeállt a kép. Így már érthető Greg Sebring megjegyzése és bőrkék konspirációjáról, hogy megszerezzék a szőlőskertet. Most, hogy kárt nézte, Olivia látta is a két férfi hasonlóságát. Apa és fia szeme egyformán nyugodt pillantású. Igaz, Carly melegebb, ám egyikük sem tűnt alattomosnak. Olivia nemrég érdekesnek találta tedet. Giardot is felelősségteljesnek gondolta, pitölt meg, mivel remekül főzött, háziasnak. Minden esetben és minden tekintetben tévedett. Nagyon is meg lehet, hogy ezúttal is téved. Elnézést, mondta Káronak némi képzavarban, nem is gondoltam bele, hogy Szájmon a maga fia. Attól tartok, ma nem valami fürge az agyam. Kár egy legyintéssel elintézte a mentegetőzést. Körbevezette már magát? A válasz Natali adta meg. Még nem volt rá ideje. Providence beindult. Attól fél, penészgomba problémánk lesz. Karl tüdelmetlenül horkantott. – Az időjárás kedvez neki! – Oliviahoz fordult. – Gazdálkodni nem könnyű dolog. Aztán az ajtó felé intett. – Felhoztam a bőröngyeiket a folyosóra. Csak nem tudtam, melyik szobába melyik kerül. Olivia úgy gondolta, maga hozza majd fel a csomagokat. – Igazán nem kellett volna? – Dehogy nem. Örülünk, hogy itt van. Megteszem, amit csak tudok, hogy jól be tudjon illeszkedni az itteni életbe, még mielőtt valami miatt meggondolná magát. Az utolsó szavakat komolysággal ejtette ki, és Natalihoz fordult. Paolo is elhagy bennünket. Márival együtt megy el. Kar szépen ejtette mindkét nevet, épp csak enyhé akcentussal, mely semmiképpen sem emlékeztetett írkiejtésre. Natali lehorgasztotta a fejét. Egy perc múltán beletörődő sóhajtással szólt Oliviához. Ahhoz a munkához, melyet itt végzünk, rengeteg nagy gép szükséges. Pauló pedig, amellett, hogy Simon segítője, a ház körüli szerelési munkákat is elvégzi, azaz elvégezte. Nem tréfáltam, amikor darásfészekről beszéltem. Azt is mondhatnánk, hogy egyféle házi forradalom zajlik körülöttünk. Olivia egyik arcról a másikra pillantott. És mindez az esküvő miatt? Natali kár lépett. A kezük összekulcsolódott, és eltűnt Natali háta mögött, de Olivia észrevette. Egy romantikus lelkületű nő figyelmét nem kerüli el az ilyesmi. Ebben a kedves mozdulatban az egymásért való kiállás, és még inkább a meghítség mutatkozott meg. Olivia meghatódott. Nem csak az esküvő miatt, szólalt meg Natali. Al halála az ok. Mindig a kedvében járt ezeknek az embereknek. Virágot adott nekik a születésnapjukon, karácsonykor jutalmakat osztott. Én amolyan munkafelügyelő voltam. Én mondtam meg nekik, mi a feladatuk. Ha egy padlót például felmosott valaki, és én úgy találtam, hogy ragacsos, felmosattam vele újra. Ha az ezüst nemű a humályos maradt, újra tisztítattam az egészet. Sosem szerettem a munkát. Az ilyesmi olykor sajnos összezöldülésekhez vezet. Tehát Alexander volt az, akitől a simogatást kapták. Ő nyújtotta a gyógyírt az ostorpatoktatásai után. Ő volt a jófiú, én voltam a rossz. Amikor meghalt, úgy érezték, a legjobb barátjukat veszítették el. Most pedig Natali hozzám jön feleségül, folytatta Karl. Egyesek becsapotnak érzik magukat. Nem értik meg az érzéseinket, tette hozzá Natali. Pedig meg kellene érteniük, jegyezte meg Karl meglepő hévvel. Ezeknek az embereknek is voltak szívügyeik. Paolo tizenkét éven át sóhajtozott Méri után, mire ő észrevette, és Anne Mary, aki az ügyfelekkel foglalkozik az irodában, nemrég jelentette be, hogy amint kimondják a válását, feleségül megy egy harminc évvel ezelőtti iskolai szerelméhez. Natali szeme elkerekedett. Ő is elmegy? Nem, de jobban is kiállhatna mellettünk. Nem, mintha az olyan sokat segítene, tekintve, hogy az iroda elég távol esik a gazdaság többi helyétől. Aszkohonszett három részre tagolódik, magyarázta Natali Oliviának. A szőlőskertben zajlik a szőlőtermesztés. A borászatban készül a bor. Az irodai alkalmazottaknak pedig az a dolguk, hogy megszervezzék az éttermek és a boltok ellátását. Mivel a cég irodája a birtok távoli részén találhatóak, az ottani személyzet meglehetősen elszigetelt. Fáradtan sóhajtott. A könyvelőnk most mondott fel, de ezt előre láttuk. Régi barátság fűzte néhai férjemhez, és egyébként is évek óta azzal fenyegetőzik, hogy nyugdíjba megy. Az irodai alkalmazottak többsége azonban fiatalabb, és nincs még itt régóta. A közeli városokban laknak, és itt nyolc órás munkájuk van, évente négy-hét fizetett szabadsággal, társadalombiztosítással, nyugdíjjal és így tovább. Ők nem hagynak itt bennünket. A borászatból sem megy el senki. A siker hűséget terem, márpedig mi igen sikeresek vagyunk. A borgazdánk nevet szerzett magának szakmai körökben, amit nem kis részben annak a szabadságnak és pénznek köszönhet, melyet mi biztosítunk a számára. Tehát hősen megy el. Probléma azokkal az alkalmazottakkal van, vette át a szót Karl, akik jó ideje itt vannak. Egyesek, mint például a könyvelő, nyugdíjas korba értek, és mindenképpen távoznának. Másokkal azonban nem így áll a helyzet. De arról van szó, amit Nat az imént említett. Szerették Alexandert. Tőle kapták az ajándékokat. Ha megkérdezni őket, azt felelnék, hogy ő alkalmazta őket. Natali összevonta a szemöldökét. Semmi ilyesmit nem tett. Én adtam fel a hirdetéseket, én beszélgettem a jelentkezőkkel, én alkalmaztam őket. Karl gyengéden megérintette az asszony arcát, és halkan azt mondta. – Mi tisztában vagyunk vele. Ők nincsenek. Natalinak ennyi elég volt a megkönnyebbüléshez. – Igen – mondta, és kifújta a levegőt. – Hát így fest a probléma a Olivia szemébe nézett. – Sosem volt rá szükség, hogy mindezt tisztázzuk. A férjem fontosabbnak gondolta a látszatokat, mint én, tehát hagytam, had alakuljon ki róla ez a kép. Minden sajnos most rám üt vissza. alexander mindenki a szőlősked gazdájának tartotta. Szerették. Lojálisak voltak vele. Ez a lojalitás a mai napig tart. A gyermekeimhez hasonlóan az alkalmazottaim is sértve magukat, amiért ilyen hamar újra férhez megyek. Karl halkan, de határozottan hozzátette. Ráadásul rangon alul. Mert nem tudnak semmit, jelentette ki Natali. Akármint is van, cserben hagynak bennünket. Hányan távoztak már? kérdezte Olivia. Paulóval együtt négyen, válaszolta Natali. Összesen mennyi volt a létszám? Tizenhárom. A szőlőskerti munkára ott van Simon, az asszisztense, egy mindenes kisegítő és pauló. A borászatban két teljes munkaidős alkalmazottunk van, a borász és az asszisztense. Az irodában négyen dolgoznak, egy könyvelő, egy kereskedelmi igazgató, egy adminisztrátor és egy ügyfelekkel foglalkozó titkárnő. Itt a házban hárman vannak, egy házvezetőnő, egy szakács és egy általános gondnok. Elsőnek a mindenes kisegítő távozott. Azóta neheztel Karlra, amióta egy nőt helyezett fölé, magasabb pozícióba. Aztán csak súlyosbította a helyzetet, amikor Simon ügyvezető lett, a kisegítő meg kisegítő maradt, nem lépett előre a ranglétrán, tette hozzá Karl. Aztán ismét Natali vette át a szót. Nem sokkal ezután lépett ki a könyvelő, most meg Mári és Paolo. Szomorúan nézett Karla. Számíthatunk másokra is? Joaquin is morgalódik. Kar ismét elegánsan, lágyan ejtette a nevet, amely Joaquinnak hangzott. Joaquin ismételte Olivia elmélázva a nevek szépségén. Natali csodálkozva mosolyodott el. Szépen ejtette a szót. Portugál név. A alkalmazottaink többsége mindig is portugál volt, hiszen itt, Massachusetts határa fölött mindig nagy számban éltek. Joachim az általános gondnok, de valójában a féle ezer mester. A felesége a szakácsunk. Az asszony hirtelen kitört. Kárl, tartsd őt vissza! Ha Joachim elmegy, velemegy Madaléna is. Nem tudom a szakácsomat nélkülözni, főleg nem az esküvő előtt. Aztán lecsillapodott, összeszedte magát, és Oliviához fordult. Ők veszítenek többet. Akár maradnak, akár távoznak, az konzert rendíthetetlen. Ezért Karlnak jár köszönet. Karl elpirult. Hogyan már, net? Karlnak és Simonnak, helyesbített Natali ugyanazzal a hévvel. A szőlőveszők egyre erősebbek. A termés mennyisége növekszik, és egyre kiegyensúlyozottabb. A borainkat egyre szélesebb körben elismerik. Újra aggódó pillantást vetett Karra. Igaza van Simonnak? Valóban baj van a Pinot Noirral? Elképzelhető. Akkor most nem egyszerűen csak elszabadult innen? De igen, ismert el kar enyhe mosolyjal. De biztosan jó oka van rá. Olivia azon tűnődött, hogy vajon mi elől el innen az a nagy darab ember, amikor Natali kedvesen hozzáfordult. Láthatja, a személyzetünk apad, a szőlőt talán gomba pusztítja, a gyerekeim pedig egészen biztosan fejfájást okoznak még a nyár vége előtt. Maga, kedvesem, nem csupán az emlékirataim írója lesz, hanem a villámhárítóm is. Tudja ezt vállalni, Olivia Jones? hogy tudja-e vállalni, hiszen ez volt Olivia leghőbb vágya. Alig várta, hogy visszatérjenek Natali első, élesen élő emlékképéhez, hogy végighallgassa a teljes visszaemlékezést. Natalinak azonban új házvezetőnő keresésével kellett foglalkoznia, nem is beszélve arról, hogy Madalénát és Zsalkint is győzködnie kellett, hogy maradjanak. Olivia tehát a kicsomagolással tölthette a délután hátra levő részét. Először tesz bőröngyeit ürítette ki, aztán az övéből pakolta ki a holmiukat a szekrényekbe és a fiókokba, de még újonnan vásárolt ruháik sem voltak olyan izgalmasak, mint azok a pólók, melyeket Natalito kapott, mielőtt elváltak volna. A pamut pólók egy része Olivia mérete volt, a többi teszi. Némelyik mélyvörös volt elefáncson színű nyomattal, némelyikük ennek a fordítotja. Valamennyin a szőlőskált logója és neve volt látható. Olivia magára húzta az egyiket és a tükörbe nézett. Felhajtotta az ujját és a nadrágja derekába tűrte az alját. Közelebb hajolt, ujjaival megigazította a rövid haját, s észrevette, hogy az alca kipirult. Egy ideig a tükörképét nézte, még így rövid hajjal is elég jól néz ki, állapította meg magában. Az új pólóban feszítve elindult, hogy megkeresse Teszt.